Manu Robles Arangiz Fundazioa, 2000 Lautik baiunan finkatua da. Ela, ego Euskal Herriko Sindikatu handienak sortua, Euskal Herriko Laborantza Gamara, bizi mugimendua edo Eusko bezalako proiektuak sustatu dituena, Fundazio Hortako lehendakaria Zira Xabi Antza eta gurekin zira goizuntan, egunan? Egunan? Zer nolako prozesu subiranista Euskal Erian, gai horren inguruan gogoetak plazaratuko dituzue, jose elogieta, elako idazkari nagus nagusi ohiak eta zuk ostirale untan uh, bai honan. Eta behar da, asia itzin, behar da ez baita, hainez lapurdi basena baren, sindikatu hori prozesu independentista baten da. Bueno, guk eh, zinikatu bezala independentziaren eh, autua ez dugu modu ofizialen egin, mm -hmm. baina guk beti babestu dugu, batez ere, larogi eta mazazpitik eh, guk esan eh, duguna da eh, autonomia estatutua hilda dagoela, eta prozesos obedean bati eutxin berzaiola ez eh, e, eren, eh, bueno, eh, bedez eh, guretzako aukera bat izan zen, eh, marko juridiko ura ba, trampa bat bihurtu darako, ez da? Orduan, e, independentzia konkretuaren alde eginezpadegu ere guk erabat gaude oengo marko juridikoa juridikoa gainditzeko tenorean, ez da? Mm -hmm. Buzkat, beraz, zehazteko ze hitzak prozesu subiranistabat? Zer litaik, eh? Zer da? Prozesu subiranistabat? Bueno, e, lehenik... E, Ba, Euskal Herriko nazioaren eitortza dakarren e, bueno, e, marko juridiko bat eta horrekin batera e, bere etorkizuna e, libreaki edabakitzeko almena duen e, marko juridiko bat ez da, zaren e, garbi ikusi duguna berrogei urtea huetan da e, naiz eta eskumen edo almen e, propio batzuk euki estatuak nahi, duen, e, nahi duenean eta tribunal konstituzionalak nahi duenean gure almena gure botereak, gure kompetentziak, bageratze eta gehiago laminatzen dira, e, moztu iten dira, eta orduan gu ez libre gure torkizuna edabakitzeko, abeti ongo begara, estatu horren, e, zera, inposizioaren menpez, da? Eta horren aldeko prozesu bat egin beharra dagoela, pensatzen dagoela. Europa mailan, or, badira bi e, egialde, hartzen direnak e, eredu bezala. Eskozia, eh, referenduma egintzuten oraindola iru ukte, e, Katalunian eginen dute, or, udatik landa, hola gertzen ari da. Bada momentu berezi bat, or, prozesu soberanista baten plantan ezartzeko euskal egian, ikusten duzu horai badela zerbait berezi gertatzen ari dena? E, argi dago gaietzez, e, nik e, nire hostialeko intervenzioan e, pla, planteatu nahi detena de da, batez ere, ma, momentu paradogiko batean e, gaudela, ez da, alde batetik, Espainia sekulako krisi edo multikrisi baten e, murgilduta dago, e, estatuko izitu guztiak ikutzen dituna, Aldiberrian e, Espainian, e, osatutako Espainiako estatuan bertan, Katalunian irekita dago fronte nazional bat eta gero bazuk eipatzen dazuena, da, Eskoziakoa, ez? Eta argi dagoela da o paradoxikoa da eh e, egoila dendarria denean Espainian eta bi prozesu e, soberanista eta independentista irekitatu denean Europan, ba paradoxikoa da Euskal Herrian gertatzenaren airean, ezta, nik ezakiko, nik esango nuke gure impulso E, soberanista norabait e, lokartuta, lokartuta dagoela zta? eta zentzu horretan ba, aipatutako bi adibide horiek interesgarria dira ez da batez ere sindikatuaren txat batetik e, niki zan nuke kataluniaren e, prozesua kataluniako prozesuaren ezaugarri importante badalako herriaktibazioa herri herriaktibazio horrek eramandu elite politikoa ziurrazkit nahi ez zuen puntu batera eta eskoziatik naitzako e, erabaki garria da edo E, kontuan hartzekoa da, e, nolaz, e, alderdi nazionalista indartu da, nahi zuzen ere, politika sozialak eta e, eta justizie, politi, justizia soziala den aldeko politikak egiten, eta hor lortu duela, nahi zuzen ere, laborismoari bere lekuak entzea. Horden, bi bettore horiek herriaktibazioa, e, eta politika sozialan bettorea, ba, gure gurea bezalako sindikatu batrentzat eta gure fundazioenria dira. Xbianantza pundu horiek eh, baknatzen esgitituuko dugu zurekin berehala egiten dugu pausatxo bat Zer nolako prozesu subiranista euskal egian galdera horren inguruan guguetatzea. Proposatzen du Manu Robles Arangiz eh, fundazioak, hori ostiralean emaiten duen itzorduaren dako, zazpiontan bai Eta hor zua horkituko zaitugu, Xabia Antza, Manu Robles Arangiz fundazioa horretako lehen Aipatzen ginuen... Piskabat, patial, edo piskabat, lokarturik zela prozesu subizanista Euskal Herrian garaiuntan, bada gure esku dago bezalako ekimen bat, ari dena, zoma iturte untan. Erdozularik lokartuta dela prozesu hori, dinamika hori, zer gatik? Nun nik usteintzuak azoinak? Bueno, ez dakit, nik uste, erantzun guztiak ez dauket ez, baina... Nik uste e, bai, badagola la lako, ezagin lehen esaten una, ez da, parado jabat ez da, e, e, sobedaniaren aldeko gehiengo zabal badago, soziala, hor ba, dago zuke esatezuna, ez, gure eskula referentzia, nio baita ere politikoa eta sindikalea, zer en, erkidegoan behintzate, dabe kitzeko deskubidearen aldeko alder, alderdiak behiengo zabala ikaragarria dute parlamentuan, inoiz ez dutena, Hor dago ere borroka armatuaren e, bukaeran, nafarroako gobernuan ere aldaketa egonda. Eta badaude buru ere, interes, e, ez dakit, objetibo larria dituzten eragileak, ba, kulturaren eragileak, sindikatureak beraileak. Baina, e, ez dakit, hain baldintza honak, eta naizte horrean hain baldintza eta Espainian esaten gendu bezala, hain krizakonean, mori dudagonean, ba, Ez dakit, eh, ematen du hemen eh, prozesu soberaniztabat haktigatzeko eh, ba, nolabait zer bai faltaz egula. Ez, ez da ikusten eh, tentxio hori ez instituzioetan, ez da ikusten tentxio hori kalean eh, Katalinean adibidez oso egora larrian daude, eta nik esango nuke, eta nik ez dakit, kulpa sentimentu pixka bat ekin edo esan tenetez. Eh, nolaz eh, Katalunia egon dagoen da betzela E, ze mobilizazio gutxe eta egon dira e, Euskal Herrian e, Kataluniako prozesua apoiatzeko eta beste ez da? Ordu, bueno, nik paradoja horretaz hitzen ginen nuen, eta debate bat e, sortu inzuzen ere hostiralean, ez da? Mm -hmm. Ziorazki, bueno, nik erantzun batu dauzkatu, baina ez da, ez da, giz, e, uste debatea egitea importantea dela, eta, bueno, oizena oize ikonuken nik hostiralean, ez da? Mm -hmm. En e, webgunean ikus daiteken artikulu batean e, azpimak hatzen dituzu e, bost e, pundu edo bost e, atal nahi zenituzkenak zuk e, olako subirautza prozesu batean bahnatuak izan zuk desirozinukena eta Atal bat, eh, orain behar natuko duguna, da lujaldetasun arena, hor, eh, euskalegia, euskalegia bera hiru zatitan banatu aizaitea administratiboki, hor, bada zailtasun bat, sortzen dena, ditzen galdera hori trenkatu dela galdera hori finkatua dela edo, hori zalantza horrek blokatzen duela? Bueno, eh, blokeatu baino, nik esango nuke... Eh... Ba, dibidez, Lurralde eta zunaren gai hartzen maldin badagu, nik esango nuke e, e, Lurralde eta zunaren gai neure hondi batean, indarsoberan iztok, berri nalderdik eta zen ikatuk, batean landu gabe, gabe daukagu, ezta? Daukagu, egoera komplikatu bat, ez? Zazpi Lurralde, iru, iru ere moda administratibo, dazkeago bi gobernu autonomiko, hiru gobernu fora, hau da, izitu zirradizazio oso komplejoa eta oso desberreinareko bat eti bestela, baina e, zazpiak bat e, leloa kenduta e, ez ditugu lando e, denetako, ez dakit, e, konfederazio formulak, ez, e, nola baita esateagatik, ez da? Eta urduan, lanketa e, hori egiten ez denun bitartean, batzaila izango da e, aurrera egitea lurraldetasunaren ere moan, ez da? Baina, bueno, lurraldetasunaz aparte bat ditugu beste lan asko ditzeko eta... Bueno, ez dakit, nik usteet... E, Nikon hartzen duteen, eurri handi batean, egoaldetik e, adinezela eta uh -huh. elkide gotik konkretuago e, ez. Eta nik usteet hemen... Ez dakit, nik artikulo haipatzen duten horretan ezaten nuen. Ez Nolabaiteko espejismo batean e, bizitzen ari garela, ez da? E, gehiengo abertzaldetasunak eta eragokitzeko eskudia, lortu duen gehiengo sozial, politiko, sindikalak, ba berrezen dugu, baina gero hori aktibatziko ez gara ez gai, ez da? Eta, bueno, horretaz nago kezkatu tani, dintzat. Mm. Egan duzu, e? Autonomia erkidegoan, beraz, gehiengo bat badela instituzioetan indah, e, abertzale edo indah e, erabakzia eskubidearen alde diren indahena eta maila sindikalean ere gehiengo bat bada, beraz e, ela, zuen sindikatu, eta laben artean, mm hor -hmm. e, right. Geriengo sindikal horretzik eh, zerbait bultzatzen aldaz? Zerbait egiten alda horretik? Bueno, eh, egun edakotasunean eh, eh, zango nuke mugimendu sindikalak bairatzen duela eh, modu lerri batean eh, estatalizazioaren politika, ez da? duela ulte gutxe din zuzen eh, eh estatutoso kon kolektiboa e, zentralizatzeko eman zioten e, Espainiako sindikatuei ta horrek e, sekularo, sekulako edagina dauka gaur egun gure lanarreanetan eta biziki paidatzen dago baita ere ba e, eta foru komunitatea Nafarroak ere ahalmen e, haundia baldin baditzutenen Lan legeria ere Espainiako lan legeria se eh, aritu barri dela za. Guk Quebec, ez uste Quebec, es Quebecen eh, eh, lan legeri propioa dauka Kanadatik eh, yeah. desberditzen dena eta hemen eh, autonomia estatutua martxan jarri zanean ere ereren harremanen legeria eta eh, lege laborala estatuan gelditu izan, ez za? Eta hori guretzako sekulako desavantaja da. Eh ba bueno, eh ez eh, ta. Eta, bueno, gu behartu eta zentzorretan, nikesan nuke, e, bai gelak eta bai labek, e, ba, ziurrazki kultur eragili asko bezala, gu prozesu soberanistan e, interes, objektiboa ditugu, ez ta? Ez dira, naikariak bakarrik, baizik eta interes, objektiboak eta e, eguneroko lan balintzekin, bizi balintzekin zer ez da, eta behartuta gaude horretan ere bide egitea, Piskat, komparatzen bali madugu Kataluniari, Kataluniako burgesiaren zati bat kakotxen artean ez egiten prozesuaren alde eta orten, segitzen du, ez dut da hori eskas Euskal Herrian? Ez dut, hori azbaliko debatea da, hemen, Bur burgesia nazional bat, ote da ala ez dagoen, ez da e, Nik ez ez dut uste burgesia hori existitzen da, nik ez Euskal Herrian eta Eta ez Katolunian, beste kontua da, noski, hongo dia da beti, enpresario txikik eta e, empresaraztaineko empresarioa, bueno, e, independentziaren aldekoak, eta hori, noski baietz, baina burguesia bezala antolatuta ezago gurzea bat e, nazio-prozesuaren duena. Bestea, beste, Espainiaren kasuan behintzat, e, Espainiako markoak sekulako abantalia ekonomiko eta legalak ematen dizkiolako empresaria diizta. Eta zentzorretan, eh, bueno, eh, emengo patrona joka, patrona nagusien, patronala nagusien eh, jokabidea, baina oso garbia da, estatu garen alde. Den aden, beraz, hoitara ziko dugu badela, mintzaldi bat, ekainaren e, bai, bian ostira luntan zazpietan zernolako prozesu soberanista. Euskal Higian, zuentzuten alko zira Xabi baita Jose Elogieta, ela Sindikatoran, Idazkari nagusi OEA, miliaskar gurekin izanik goizuntan, eta pasa egunan? Zuei, hai unant.